і не мобілізували, як того вимагається. Та й не дорід лютий видався нині, і скидати його стерезів життя теж не можна, як не слід, і прикриватися ним. То туго переплетений клубок, який розмотати часом не так і легко. Усі це розуміли, і чекали від високого представника висновку, який не забарився. Отже, перший секретар не забезпечив належного керівництва. Таке складалося враження в капусти. Зал зовсім порожній, адже сидів люд, аніче чирк. Важко враз переосмислити так відразу збагнути неминучість у таких випадках крутих заходів. І високий представник звернувся до залу з проханням висловити свої думки, щодо рівня керівництва обласним комітетом партії, зокрема щодо стилю і методів роботи бюро обкому і першого секретаря. Говорити об'єктивно, відверто, гостро і безкомпромісно, не зважаючи на особи, як належаться справжнім більшовикам. Тихо, мову пустелі. Ніхто, ані пари з уст. Що ж, так і закінчимо пленум при вашій мовчазній згоді. Ще хвилина минула, і ще. Вони здалися капусті неймовірно довгими. Говорити отак зненацька може перерву влаштувати, подумати, порадитись, бо важко відразу осмислити, обміскувати, що сталося. Не так уже й давно в цьому залі відбувся пленум обласного комітету партії на якому обрано струнку не за віком, з військовою виправкою ще моложаву людину першим секретарем. Чимало з тих, що прийшли на зібрання, добре знали досвідченого комісара. До війни секретар обкому, на війні генерал, член військової ради армії, по війні міністр. Він намагався поліпшити роботу промисловості, зв'язку і транспорту, будівництва, у своїх промовах закликав керівників дбати не лише про економіку, не забувати насамперед тих, хто виконуватиме плани, підніматиме економіку. Сидів капуста у напруженому залі, де ні стілець не скрипне, ніхто не кашляне, очікуючи розвитку подій. І враз, прошу слова, Хоч слова ті вимовлені не вельми впевнено на якомусь награному ентузіазмі, але пролунали в сто сильніше, як були сказані, бо тиша повисла незвична. Володя навіть голову вібрав у плечі, немов сподівався на якийсь непередбачений вчинок свого редактора. Відчувалося щось недобре, Неприродне, фальшиве Очевидячки настроїв Володю на такий лад Награно бадьорий тон отого, прошу, слова Капуста зауважив ще більш, ніж завше Мішкуватий костюм під валюка Рудувати і рідкувати волосся І такі ж брови, які ледь-ледь висіялись Мов унемовляти, чомусь пом'яти обличчя Усе це робило постать редактора ще мізернішою, ще невиразнішою. І видалась та постать чужою на відповідальній трибуні, не обов'язковою, випадковою. Володі чомусь стало шкода під Валюка. Ще ж нічого не сказав, а вже шкода. Як усяка несмілива людина, Мирон Максимович – напустив на своє безбарвне обличчя маску войовничої задерикуватості, що відразу зробило його трохи смішним. Редактор читав написаний зарані текст. От такої. То він уже знав про подію до пленуму? Далебі члени бюро були поінформовані про думку директивних органів, Отже, то не експромт, не емоційний порух, коли згаряче можна болкнути і не те, що продумав, зважив. Я хочу сказати сьогодні зі всією більшовицькою принциповістю і непримиренністю. Дії першого секретаря спричинилися до серйозних помилок у діяльності всього обласного комітету партії, що в свою чергу позначилося на результатах господарської діяльності області. Наподив присутніх, критикований усміхався, перебільшено уважно слухав промовця, інколи нотував закрути стумову, несподівані випади, відверто осудливо крутив головою, а зал теж розколихувався, бо тиша розкололася, люд почав гомоніти. І чим гостріші посилав стріли на адресу першого підвалюк, тим більше почав нетерпеливити зал.